Оборона, що до неї готуються всі мужчини з роду дівчини, одрізування її волосся, право на молоду всіх мужчин її нової родини, батька та брата молодого тощо. Всі ці акти, що не мали релігійного характеру, набрали його з часом та суворо визначились, ставши разом із тим необхідними аксесуарами релігійного культу. З речей «звичайних» та з речей «звичаєвого права» вони стали речами культу, як це не раз доводиться зазначати тим, хто працює над студіями, аналогічними з нашими. Так, наприклад, жиди довго вживали крем'яних ножів для операції обрізання. Живий вогонь, тобто вогонь, що його люди, як каже Рігведа, примушують вродитись от двох арані швидкими рухами своїх рук. Заховує й досі свій привілей бути виключно джерелом, з якого можна брати священний вогонь у індусів та у багатьох інших народів. Так само в Архангельській губернії існує звичай користатись ним під час церемонії орання навколо міста чи села, з метою охоронити населення чи скотину від якоїсь пошисти. Вживають також цей вогонь і в Тульській губернії під час гер, що відбувається на Святого Івана. Це особливість примітивних громад, що більшість їхніх звичаїв, виконуваних протягом століть, набирають чогось подібного до надприродної санкції. Вся громада переконана, що станеться якесь велике нещастя, коли б зник стародавній звичай. Тому-то саме виконання звичаю, чи навіть тільки наподоблення звичаю, який уже зник, поволі здіймається на височинь релігійного культу. Через цю особливість шлюбних церемоній у ріжних народів вони набрали особливого інтересу, та стали дуже багатим джерелом для вивчення доісторичної епохи. Коли розглядати з цієї точки погляду українські весільні звичаї, то вони являють собою свого роду рефлектор, що в ньому відбились усі стадії, через які переходила людська родина. Всі етапи еволюції цієї форми людського об'єднання – які тільки відомі нині дослідникам соціології. Так ми знаходимо в них відгомін тої епохи, коли, як свідчить літописець, взагалі не брали шлюбів. І не тільки не брали їх у тій формі, як тоді розуміли шлюб, але не брали їх і в тому розумінні, яке тепер наука надає шлюбові це бто в розумінні певної регламентації сексуальних відносин. Мабуть, з тої епохи походить і та оргія, що відбувається під час відходу молодих до комори, а особливо під час перезви, коли вона приймає цілком еротичний характер, відбуваючись у супроводі пісень та танців, що цілком відповідають обставинам. Відтворюючи церемонію заведення молодих до шлюбної кімнати, ми вже звертали увагу читачів на пісні, що супроводять цю церемонію, і в яких молоде подружжя грає ролі бика та телиці. При цьому треба зазначити спостереження, що факти стародавніх часів значно довше заховуються, як відгомін, у піснях та закляттях, ніж у звичаях, і доходять таким способом до нових поколінь. Щойно наведене порівняння без жадного сумніву, походить з дуже давньої та примітивної епохи. Ще й тепер у народів мисливців та пастухів, які за наших часів. Переживають ту стадію розвитку, що в ній були наші предки в епоху міграції з їх арійської батьківщини Знаходимо цей символізм, зооморфічний у своїх найпримітивніших формах Досить нагадати Манданів Північної Америки